Тоня. в голосі Віктора читалися осуд та невдоволення. Дівчина стиснула плечима, і верхня частина халату трішки сповзла, повністю оголюючи ключицю та незначну ділянку руки. «Так, знаєш, це буває корисно, і не думаю, що таке вмію лише я. А як же морально-етичні норми? Люди впевнені, що їхнє листування залишиться лише між ними». Кіра поправила халат та міцніше затягнула його. Її рухи були витончені та плавні. Мимоволі, чоловік замилувався нею. Ну, я ж не висвітлюю її іншим. Читаючи приписування, переглядаючи фото, мені здається, я стаю ближче до людей, ніби проживаю з ними віртуальне життя. Але не все так похмуро. Наприклад, спілкування між людьми, які знаходяться на інших кінцях світу, стало доступніше. Ти бачив іскри радості в очах матері? яка через відеозв'язок розмовляє зі своєю дитиною. Для мене мережа – це необмежені обмежені можливості. Курси іноземних мов, тренінги онлайн – стільки всього можна навчитися, не виходячи з дому. Спілкуючись з людьми в мережі, я ніби стаю частинкою їхнього життя. Переглядаючи фото і відео, разом з ними переживаю моменти радості. Це позбавляє мене від самотності. Дозволяю заглибитися у світ, де у мене багато друзів, я нарешті почуваюся потрібною. Люди з обмеженими можливостями у просторах інтернету можуть відчути себе звичайними та рівними з іншими. Але є й погане в цьому. Не завжди люди показують себе істинних, часто видають за інших. Звідси й беруться шахрайства та маніпуляції. Найбільше шкода дітей, у яких ще не сформована психіка та власна думка. Вони найбільше піддаються впливу та булінгу. Коли бачу таке, то намагаюся всіма способами перервати таке спілкування. Невже не вважаєш це благородним? Зараз Кіра здавалося щирою. Чоловік злегка нахилився до неї та заглянув у сумні очі. Я розумію, але невже ти не хочеш повернутися до реального життя? Там моє реальне життя. Це вже стало невіддільною частинкою мене. Без мережі я не уявляю свого існування. Звісно, мені хотілося б... Щоб поруч була людина, якій я не байдужа, але, здається, я приречена на самотність Віктор не міг відвести погляду від дівчини Зараз вона здавалася такою невинною та засмученою Її очі кольору неба приховували журбу На щоках палав ледь помітний рум'янець, а гранатові вуста манили у світ на солоди Кіра знаходилася надто близько до нього Він відчув її подих на своїй шиї Один руху головою і їхні губи злилися у палкому поцілунку. Вранці Віктор прокинувся від голосного цвірінькання птахів. На його грудях мирно спала Кіра. Зараз вона нагадувала ангела, що спустився з небес. Тепер він уже не знав, чи зможе кинути її загорати, як планував раніше. Така тендітна і вродлива не створена для тюремного життя. Яке ніжне почуття зародилося в його серці, і чоловік зрозумів – вона йому небайдужа. Зрештою, якщо всі її слова правда, то дівчина стала жертвою обставин. Кіра сонно потягнулася, розплющила очі та притулилася до чоловіка. Доброго ранку. Її в устару стягнулися у милій посмішці. Я хочу, щоб ти знав. Ти мені небайдужий і багато означаєш для мене. Це дещо більше, ніж просто симпатія. Потягнулася та впалила щоку Віктора п'янким поцілунком. Ця жінка діяла на нього, як вода у жаркій постелі, яку хотілося жадібно пити. Через деякий час чоловік вийшов з ваної кімнати, а Кіра так і продовжувала лежати в ліжку з пустим поглядом. «Знову в мережі?» «Так, я завжди там», – вона поглянула на нього та ушелешила. «Здається, я знаю, де Савський». Таксі під'їхало до приватного будинку на околиці міста. Затишний двоповерховий дім здавався доглянутим. Віктор вийшов з автомобіля, кинув свій уважний погляд на нього. Щось підказувало йому, це пастка. Аж надто легко Кіра знайшла Юрія. Чоловік замовив поїздку через інтернет. Це виглядало як приманка. Віктор не міг безпідставно штурмувати будинок, та ще й у чужому місті. Вирішив просто здійснити візит. Кіра відмовилася залишитися в готелі, і ніякі доводи не змогли її переконати в протилежному. Хоч він і міг прикути її наручниками до батареї, але вважав такі дії негуманними. Зрештою йому навіть невідомо, чи Юрій справді тут. Підійшовши до дверей, він впевнено натиснув на дзвінок. Ніхто не поспішав зустрічати незваних гостей. Віктор уже хотів спробувати знову, як вони нарешті відчинилися. По його спині пробіг морозний вітерець. На порозі стояв той, кого він аж ніяк не очікував тут побачити. Високий чоловік з русявим волоссям, з легко заплетеним сивиною, поправив прямокутні окуляри на зелених очах. Його обличчя розповзлося у задоволеній посмішці, демонструючи на рівні зуби. У Віктора не залишилося сумнівів. Це Павло Іванович Литвиненко, батько його покійної дружини. Спогади нахлинули несподівано і болючою кулею влучили в серце. Холодний погляд чоловіка ніби заморозив Віктора у крижаному полоні, і він не міг поворухнутися. Його сталевий голос повернув до реальності. «Ну привіт, Вікторе!» Слідчий відчув, як тогий клубок болю підійшов до горла. Важко проковтнув його та зміг відповісти. «Доброго дня, Павле Івановичу. Не чекав вас тут побачити. Я шукаю Юрія Савського. Є інформація, що він у цьому будинку». «А ти, як завжди, починаєш зі справи. Проходь!» Чоловік зробив крок у бік, пропускаючи своїх гостей. Вони зайшли до просторного холу з великими панорамними вікнами. Віктор розвернувся та наважився поглянути в тужливі зелені очі, перед якими добряче завинив. Колишній свекор зачинив двері та повласницьки поставив свою руку на талію кіри. «Молодець, ти так і його привела!» Віктор не зрозумів сенс сказаних слів. Намагався розгледіти якесь пояснення в обличчі дівчини. Але воно не виказувало жодних емоцій, як і при першій їхній зустрічі. Переможним тоном Литвиненко продовжував. «Ти ще не зрозумів? Це все вистава. Гра для одного глядача, яким став ти. Юрія Савського не існує. Я вигадав його спеціально для тебе. Руками втілював свій план у життя. Ти повинен заплатити за скоєне. «Коли отримав докази твоєї провини, хотів одразу притягти тебе до відповідальності, але потім вирішив додати ще кілька років до твого терміну і вигадав цей план з шахрайством в інтернеті. Зрештою, на когось треба повісити мої злочини. Як тобі, Кірочка? Красива, правда?» «Довелося підфарбувати її чорняві коси та навчити готувати млинці, корону з Олі. Сподіваюся, вона гарненько обробила твоє серце». Розуміння того, що все це брехня, боляче викрутило душу. Віктор дивився блакитні очі, в яких затрималися сльози, та не вірив у таку правду. Відчував, Кіра щось приховує, але навіть не підозрював, що вона у змові з його колишнім свекром. Вперше за багато років у його серці поселилася дівчина, поруч з якою його поранена душа нарешті віднайшла спокій. Це давно забуте почуття кохання спалахнуло знову, несподівано та стрімко увірвалося в життя і посіяло у серці зерна щастя. Шкода, що все це виявилося фарсом. Хриплим голосом, наповненим болю, зміг вимовити для чого? Литвиненко хижо усміхнувся та міцніше притягнув до себе дівчину. Я бажаю помститися. Несправедливо, що ти й досі не покараний. Я не у смерті Олі. Вимовивши це, сам засумнівався у своїх словах. Винен. Він ризикнув найдорожчим. Життям своєї коханої й програв. Павло Іванович з ненавістю звернувся до нього. «Відео з твоєї нагрудної камери свідчить про інше. Там чітко видно, як ти стріляєш у власну дружину та смертельно раниш її. Чим вона тобі не догодила? Я вважав, ти кохаєш мою доньку. Віддав тобі найцінніше». Спогади болючим ударом відізвалися в душі. Віктор зрозумів. Час зізнатися. Можливо, після цієї відвертості йому хоч трохи полегше. Не міг дивитися в очі чоловіку, якому приніс стільки горя. Заховав погляд у підлогу та тихо розпочав свою сповідь. Я кохав її. Вона була для мене цілим світом. Злочинець тримав ножа біля її горла. Розумів, він не відпустить Олю. Я ризикнув. Був упевнений, що поцілю в нього, але у момент пострілу його спільник накинувся на мене ззаду та повалив на підлогу. Саме тому я схибив та поранив Олю. Вона померла в мене на руках, спливаючи кров'ю. Ви хоч уявляєте, як це, коли кохана дружина загинула через тебе? Павло Іванович немов о сатанів. Забрав свою долоню з тонкої дівочої талії та зробив крок до Віктора. Не стримував свого гніву, і його голос взяв високі октави. Та й цим не переймався, коли сфальсифікував докази своєї невинуватості. Чому зникло відео з твого нібито пошкодженого відеореєстратора? На цьому наполіг мій адвокат. Я себе не виправдовую, я винен. Цей гріх роками гризе мою душу. Майже щоночі мені сняться жахіття, у яких я бачу Олю, і кожної ночі вона помирає. Змушуючи проживати мене ми цю мить знову і знову. Таке зізнання не стілило поранену душу Павла Івановича, а навпаки, лише роздмухало ненависть у його серці. Жадоба помсти повністю заволоділа ним. «Тебе виправдали, хоч мали засудити. Я не бажаю тобі смерті. Хочу, щоб ти мучився руками. Юрій Савський, це ти. Його злочини висітимуть на тобі. Кірочка про таке подбала». «Цей імплант – справжнє диво. Ти навіть не уявляєш усі його можливості. Давай розповім тобі, що буде далі. Тебе бачили з Василиною, хакером та злочинницею. Ти втік з нею до чернівців. Тут ви посварилися, і вона підстрелила тебе, а сама зникла зі своїм коханцем. Не вийшло засудити за справжній злочин. Сидітимеш за той, який не скоював. Поліція вже їде. Цього разу тобі не відкрутитися». Залишився фінальний акорд. Простягнув долоню до дівчини, що стояла на рухому з жалем і болим в очах. «Пістолет, будь ласка». Кіра вийняла руку з-за спини, і у ній Віктор побачив свою зброю. Навіть не знав, у яку мить вона витягла її у нього. Зараз чоловік сприймав дівчину як чудовиську, підступну змію, яка випустила отруту в його серце, і цим невинним виглядом його вже не обманути. Литвиненко, не приховуючи свої втіхи, взяв зброю до рук та націлився на Віктора. У голові прокралася думка, що, можливо, він їй заслуговує такого кінця. Найбільше образливо було за кіру. Серце не хотіло миритися з фактом, що вся її ніжність – це лише майстерна гра. І для чого? Щоб остаточно розтоптати його серце? Що ж, мені це вийшло. Віктор не збирався здаватися і покірно приймати свою смерть. Швидко оцінив усі варіанти та, недовго думаючи, накинувся на Павла. Намагався вибити зброю з його долонь. Міцно стиснув за п'ястя та вивернув руку. Зброя впала на підлогу, проте чоловік так легко не здався. Віктор відчув болючий удар ліктем в живіт і послабив хватку. Вони щепилися, як два звіра, що борються за територію, якою жоден не збирався поступатися. Кулак ворога вже цілився в обличчя Віктора. З його розбитої брови бризнула кров. Жіночий крик вмить припинив їхню бійку. «Зупиніться обоє! Негайно!» Звук зведеного запобіжника змусив перевести погляд на дівчину. Кіра стояла з рішучим виглядом та цілилася пістолетом у чоловіків. Павло Іванович відійшов на крок у бік від свого супротивника. «Молодець, дівчинко! Стріляй, ти ж умієш! Пам'ятаєш, як я тебе вчив? Головне – правильний приціл. Порань його в ногу, тільки не вбий. Мені важливо, щоб він мучився усе життя та відповів за скоєне». Віктор з болем на очах дивився на дівчину. Не міг пробачити собі, що його серце так швидко впустило її до себе. Відчував, їй не можна довіряти. Але тоді бачив у цьому родоволосому ангелу, Промінчик надії та щасливе майбутнє Кіра чомусь не поспішала натискати на курок Дивилася в його очі та вагалася Віктор не витримав цього морального тиску Як ти могла так переконливо розігрувати, що маєш до мене почуття? Я повірив тобі Ти світилася радістю поруч зі мною Знаєш, краще вбий мене і позбав цього болю Чому ти це зробила? По обличчю дівчини потекли сльози Її рука затремтіла, виказуючи внутрішні хвилювання. й тихо, немов боялися, що її слова почує Литвиненко вимовила. «Він змусив мене. Пробачу». «То стріляй, чого вагаєшся? Тебе ж зараз змушують, правда?» Очі Віктора палали розчаруванням. У цій дівчині він бачив промінчик сонця в житті. А зараз це все виявилося оманою, майстерною грою заради помсти. Дівчина міцно стиснула губи. Здавалося, вона бореться зі своїми сумнівами. Зрештою кинула прощальний погляд на слідчого. «Вибач за все, я кохаю тебе». Ці слова стали несподіванкою для обох чоловіків. У грудях Віктора зародилося тепло, яке розходилося усім тілом. Незважаючи на її вчинки, відчував, цього разу вона з ним щира. Кіра націлила зброю на Павла та вистрілила в нього. Його нога покрилася червоною плямою, чоловік, лаючись, впав на підлогу Звук поліцейських сирен налякав їй Пістолет упав з тендітних рук Дівчина відчинила двері та вибігла на вулицю Віктор намить завмер від несподіванки Розумів, повинен затримати Кіру Не дозволити втекти тій, що проникла в його серце Кинувся за нею, але на порозі зустрівся з поліцейськими Вони побачили пораненого Литвиненка і затримали Віктора як головного підозрювального, не даючи можливості вийти з будинку Півроку минуло з часу втечі Кіри Для неї цей період був душевними тортурами Почуття провини й досі картало серце та не давало зітхнути на повні груди Раніше вона вважала, що мережа – це її життя Тепер розуміла, що насправді інтернет лише поєднує її з тим, до кого тягнеться душа Спочатку не наважувалася писати Віктору, але бажання попросити вибачення перемогло, і через два тижні вона зважилася Відправила перше повідомлення із зашифрованої ip адресою Він відповів у доволі грубій формі, проте дівчина знала, заслужила Поступово його серце почало танути, і ось уже півроку активно переписувалися Буває, що стосунки зароджуються в інтернеті та продовжуються у реальному житті у цій історії все вийшло навпаки. В мережі вони продовжилися. Це була єдина нитка, яка пов'язувала дівчину з коханим. Коли півроку тому вона зізналася у своїх почуттях, то були лише зародки любові, а тепер воно переросло у справжнє кохання. Кіра з нетерпінням чекала, коли Віктор відповість на повідомлення, а їхні переписування тривали годинами. Щоразу писала із зашифрованих акаунтів, пам'ятаючи про свою безпеку. Їй дуже хотілося побачити Віктора і навіть декілька разів спілкувалися по відеочату. проте це те не замінило їй живого спілкування. Хотілося доторкнутися до нього, відчути гарячий подих на своїх устах та повністю розчинитися у ньому. Чоловік переконував, що пробачив, благав про зустріч, але Кіра боялася. Закралися сумніви у його щирості. Можливо, він хоче лише помститися та спіймати її, в'язнити за всі злочини, і зловтішатися своєю перемогою. Листування в мережі стало для неї як мана, потреба без якої не могла жити та сенсом її самотнього існування. Нарешті Кіра зважилася перевести віртуальне спілкування у реальне. Вирішила ризикнути і довіритися Віктору. Вчора вона навмисне не зашифрувала свою адресу. За її підрахунками чоловік має вже ось-ось з'явитися перед очима. Вона неймовірно скучала. Туга роздирала душу на частини. За хвилину зустрічі дівчина готова провести декілька років у в'язниці. Кіра відпочивала на лежаку у креслатому капелюху під звуки чорного моря. Полум'яні пасма волосся вільно спадали на плечі. А очі від спекотного сонця захищали темні окуляри. Крихітний купальник закривав усі потрібні місця. І здавалося, вона безтурботно лежить та засмагає. Хоча насправді дівчина знаходилася в мережі. Різна тінь нависла над нею, і вона перевела погляд на постать, що затьмарювала сонце. Її серце забилося частіше, коли впізнала Віктора. Він таки приїхав. Зараз цікавило лише одне. Він прибув заради помсти, чи справді має почуття, про які говорив. Чоловік злегка посміхнувся, і знайомий голос викликав у тілі хорвот мурашок. «Знову в мережі?» «Я завжди в мережі». Дівчина сіла на лежак, Віктор примостився поруч. У ній вирвали емоції, бажання обійняти та пригорнутися до рідного тіла, повністю заволоділенею. Він мовчав. Не поспішав щось говорити. І це породжувало хвилювання у її душі. Кіра уважно вдивлялася у його обличчя, намагалася розгледіти та відгадати наміри, з якими пробув чоловік. Не могла більше себе мучити та зважилася запитати першою. Ти приїхав мене ув'язнити? Ні, але маю намір на віки прикувати до себе. Наче на підтвердження своїх слів він накрив її вуста жадібним поцілунком. Дівчину захопили почуття ейфорії, які вона раніше не відчувала. Розслабилася і повністю віддалася їм. У неї виникло бажання відгородитися від усього світу з цим чоловіком, залишитися з ним на одинці та заховатися у непробивний кокон. Вперше затривали час, вона від'єдналася від мережі свідомо і зрозуміла: ніщо не замінить реального спілкування. Кінець оповідання. Текст читала пані Ганна.